Рідкісні матеріали для перевидання надали професори Фіголь, Івано-Франківськ, та Коменко Дніпропетровськ. За що упорядник та видавництво висловлюють їм щиру вдячність. Юрій Іванченко. Антропологічні особливості українського народу. досить уже найповерховішого ознайомлення з історичною долею території сучасної України, щоб не сподіватись від сучасного її населення особливої чистоти етнічного типу. Поминаємо вже те, що в наш час немає, мабуть, ні одного племени, яке заховало б повну чистоту раси. Але на такій території, як Україна, що напротязі багатьох віків служила, так би мовити, битим шляхом для всіх масових рухів народів з Азії до Європи, населення не могло не мінятись щодо свого складу. Мусило затримувати в собі сліди попередніх етнічних верств. Явна річ, що наслідком цього не могла не з'явитись певна змішаність етнічного типу її території. Певна річ, що означити характер цієї змішаності та вияснити хоч до певної міри ті етнічні елементи, що з них склалося сучасне населення України, можливо тільки шляхом складного антропологічного аналізу. Цей аналіз розпочатий, відповідно, в дуже недавньому часі, і тому дуже далекий ще від повної довершеності. Ще не так давно майже за єдину, а в усякому разі найпевнішу відмінну ознаку етнічних груп, вважали їх мову. Всю класифікацію багатьох із цих груп, особливо так званих, арійських чи індоєвропейських народів, базували на відмінах мови. А такі вирази, як романські чи славянські народи, досі мають майже виключне лінгвістичне значення Несталість мови як расової ознаки давно вже примусила антропологів звернутися до постійніших, а тому й певніших ознак як барва з верхнього тілесного вкриття, волосся, очей, зріст, пропорції та форми ріжних частин тіла, а особливо кістяка. Уважне вивчення цих ознак виказало, що вони не тільки індивідуальні, але й передаються в спадщину, не зміняються протязі багатьох тисячоліть, а тому як найсталіші, можуть бути справжніми певними расовими ознаками. Вивчення цих ознак у ріжних народів розпочато відповідно недавно. І воно не зайшло ще дуже далеко, так що навіть у Європі воно ще не охоплює ні цілого її простору, ні цілого населення її. Особливо Відчувається це щодо східних європейських країн, що їх займають слав'яни. Ці країни на антропологічних картах і досі ще фігурують як обсяжні, незабарлені простори. Тому нема нічого дивного, що Тупінар у своїй антропології 1879 року ставився виразно негативно до можливості означити антропологічний тип слав'ян. А Денікер, що писав через 20 літ після нього, вважав навіть саму думку знайти коли-небудь цей тип за чисту химеру. І коли зважати справу тільки з погляду непогодження лінгвістичних ознак з ознаками антропологічними, то не можна не визнати ці думки безумовно правдивими. А надію знайти спільний антропологічний тип для всіх народів, що говорять,